Карбничим містечка ченця Миколаївського монастиря Вартилемея Шкавро, суддею земських, ікономом обозним козацьким чигиринського козака Івана Левченка, отаманом козацьким Максима Страшного Долинчука Залізняка. З приходом влади козацької до містечка Медведівка з усієї Чигиринщини, Смілянщини, Черкащини, навіть Канівщини, Уменщини потяглись валками. Козаки та панські кріпаки. В Медведівці та навколо не було куди яблукові впасти. На день по тричі відбувалися козацькі ради. Будувались сотні, загони, полки. У кузнях день і ніч звеніли ковадла від ударів важких молотів. На шаблі, палаші, ножі перековувалося все. Коси, серпи, рала, всяке крицеве начиння. Будувалися вози, сідла, стругались ратища, сукались вірівки, шились киреї, чоботи, шапки, шаровари. Бачачи все те, не можна, щоб не збагнути того, що близилось кожним днем тутешньому краю. Неодноразові протестації, писані володарем Чигиринського староства князем Яблуновським до королівської милості, королю Станіславу II, не допомогли, як і погрози українського володаря, Князя Потоцького Заколотницький старшина містечка Медведів Кавусач дістав повеління від отама на заколотників Страшного Максима огнем і мечем покарати зрадників православ'я пастора і братію Миколаївського монастиря в ніч на 11 липня року 1767-го. Собранші люди свавольніх приблизавши і вчинив напад на церков святому і братію в шесько, і ні в чому не оглядаючись, братію до оборонися, не маючих тіранського небилосердностя залі, утікавшися з місця у реці Тясміна, потопімши, чотири чоловіка насмерть забіли. Пріору Вісаріону окрутне шкідливо поранено, руцю левицю утято, право ухо оттято, Дом святом Божий обровали. опріч права посполитих наші маєтності вшелякія, бидло, коні, коріви, свині, в домі і на полі пасомі, всесь коречі рухомі, цукмани, плахтія, муськія, парчі, скатерті, ряси, сутани, готові, і нень'я вшелякія, коштовності обдерлі, на єдно місто зволочимши, між себе. Розшарпалі. Крові забитих забітих, Місто свинтоми окровавілі, гнівич обернулі. Хто може сказати, подумав Олег, Чи його трупу навалено більше? Трагічне колесо історії З моторошним скрипом Обкрутилося перед його зором. Воно крутиться отдавна і по сьогодні. Як же посіювали, Шкодували на себе та побивалися поляки, Коли Хмельницький склав Переяславі угоду з росіянами. І як раділи? коли Виговський побив під конотопом тих же росіян та уклав з поляками вгадячи розумну або корисну спілку на Конфедерацію, Але щойно уклавши, вони одразу ж знову зламали її, перерікши і себе, і українців, на поглинання російською імперією. Чи я в тому вина? Короля, шляхти, всього люду? Які в оцій гайдамацькій кривавиці? Когось одного чи всіх? Тих і тих хто орав перелоги і хто поганяв орачів, де її початок і кінець, коли і на кого ми нападали, де, в чому наша вина. Коли б хоч знати, може б ми і жили інакше. Запитання не вміщувалися в голові. Дізнавшись про жорстоку розправу заколотників, конфедератчики звідусіль рушили на Медведівку. Козацький отаман Медведівського коша Максим Страшний, розділивши тіш на два крила, залишив Медведівку. Одне крило луголиків, на чолі которого вусеч, повернулись за Тясменську січ. Друге з отаманом відійшло в холодний яр і з'єдналось з козаками отамана Шелеста. На Різдвяні свята року 1768-го до містечка Медведівка прибули козацькі сотні на чолі карного загону Канівський сотник Брилецький, який щойно одержав від самого Потоцького нобілітацію і королівську грамоту. Брилецький віддав наказ розпочати похід. Під неймовірну завірюху та січневий мороз спалахнули пожежі. Кара впала на беззахисних старців, жінок та дітей. Їх роздягнених і босих виганяли під завірюху та лютий мороз. У цьому місті не наче цвях раптом відкнувся Олег Вівоко. Він стенувся, бо прочитав таке. «Для чого пишу?» «Адже не тільки укласти працю, але й переписати. Переказати, бо дай стисло не встигну. Ломить мені груди і болить правий бік. Отруїться печінка. Вчора знову забарвив крові простирадло. Дядьку він і сказав, бо повезе в Київ до шпиталю, а там ще гірше. А пишу, щоб не збожеволіти. Страшно мені». Страшно на самоті страшно страшно щенцями. Що їм можу сказати? Вбили в мені Бога лихі люди, сарказмами своїми. Сашко і ще дехто. Сарказми пускають, а самі попивають кон'ячок. Нащо читав ті книги? А тепер не можу. Молюся, плачу, звертаюся до нього, а в голові молоточки. Немає, немає. Може, це шепоче лукавий? але й його немає, немає нічого, тільки є мій біль і мій страх. Завіщо? Я нікого не вбив, не обманув, не знаю. Олег довго сидів з туманом в очах, намагався уявити того далекого і полита. Який він? З борідкою, вусиками, високим чолом, висхли, худий, такий здебільшого на старих малюнках, Хворіна сухоти, майнула думка, а не заразні ці сторінки, засоромився. Однак наблизитися до Іполита душею не зміг. Той лишався далеким, нерозгаданим, не до кінця зрозумілим, самотнім. І Политовою самотністю прийнятися теж не зміг.